Oho. God morgon hörni Och ta det försiktigt idag Det är ingen väglag Men det är den sista fredan i januari Januari är snart Ett minneblått Vi slipper bleka lampor Och vita ben Jag dör Så Fredagsskallan. Ja, ja, lite trögstartad. Men det var, alltså, jag fick igång musiken till slut. Så att jag, jag är Hon är Varmt välkomna till Fredagsskallan. Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8. Som en bygg med mig Janne Holmbom. En timme framåt, eller fram till klockan åtta, ska vi kampera ihop. Och idag ska vi utforska en, för mig ett jungfruligt område för mig. Eh, fantastiskt roligt. Varmt välkommen Claes Göran Olsson till eh, Radiostudion och för alla. Mm, tack så mycket. Och då åkte han från Linköping nu på morgonen. Ja. Starter klockan tre i morgon. Ja, ja, det förstår jag. Ja. Ja. Men du, det var ingen bra väglag eller? Nej, det regnar is hemma i Linköping. Hur geda man? Det är det jag säger. Det, det, det Lindköping är ingenting att stå nej, efter. Nej, nej. Är... Inte på något vis. <laughs> men, men, ja, vi, va, va, va, riks spelman ja. eh, det ska vi ta reda på det är ju, det är ju, det är ju fint så det var därför du, du möttes som marschaller och en röd matta och, och... fyrverkarina inte få glömma ja, de var fina. Mm. De, var, de var stämda i sedur precis ja. som den gamla nyckelharpan ja, det kanske. direkt <laughs> du, nu ska vi börja som vi alltid börjar i fredagsförallan, nu ska jag fråga så här vem är Ulf, Gustav Claes, Göran Olsson, det var många namn ja. du vem, vem är det? Ja du Janne, det är en till storstan deporterad lantis skulle jag vilja påstå. En nostalgiker. Säger du? Ja. Jag frossar i det gamla och tycker att det är skojigt. Ja härligt. Ja och så tycker jag om landsbygden och hembygden. och Hembygden för mig är ju zomenbygd då. Ja okej okay, ja. Eftersom jag är född i boksholm. Ja du jag förstod att det var rejält folk där bakom att säga att Ja. Är du född inne i samhället då? Nej ja, men på BB i Timmerö. Ah, okay, och, ja, men då ja. efter min födelse så la de ner BB. De hade väl fått nog ja, okay, ja. den gången. Ja, ja, just det. Jag tänker att lilla Boksholm hade ett, ett eget BB. Ja. Och då ja. står inte BB för Boksholms bruk utan för... Ja, vad det nu står för ja, barn. Står för. Ja. <laughs> Jaha, där ser man. Mm. Men du, jag tyckte inte om det där du sa om att januari snart är slut. Jaså? Vintern är ju årstid nummer ett. Är det så? Ja, det är det. Herregud. För då åker man skidor, vet du. Jag funderar på om vi ska sluta redan nu? Ja. Alltså, är så? du är en vintermänniska ja, ja, då ska vi ta reda på lite mer om det. Mm. Men, eh, Klaas Göran, eller klasse. Eh, ja. Vad kallas du för? Jag kallas för klasse. Klaas Klas Göran får jag bara heta när jag ligger riktigt illa till, när jag har glömt något hemma eller någonting. Aha, det Klas något. Ja, det är Klaas Göran. Klass är klasse med K eller Klasse med C? Med K. Med K. Mm. Men, men klasse med C. Med C ja ja knepigt. Det är logiskt. Jag hoppas ni antecknar där, för nu går vi igenom det här det riktigt, riktigt ja. väsentliga. Men eh, Riksspelman presenterade jag det. Jag så där lite nästan i förbegående, men, men det, det är ju faktiskt det vi, jag tänkte vi skulle prata en hel del om. Eh, du, Riksspelman, det är inte så många som eh, har fått nöjet att, att få den titulaturen under åren. Nej. Jag såg någon uppgift om att det är väl en knappt 800 stycken som har blivit sedan 1933 tror jag det bör, okay, började. Mm. Ja, ja. Så det är inte så många. Nej. Men så du, det är hur... ungefär 100 som ställer upp varje år och försöker Men hur går det till då? Man sätter in några hundringar på ett bankjur så får ja, man... Så kommer <laughs> det märkas märke så många stämmer. Nej, det är ungefär som, som idol kan man säga. Oh. Det finns en jury som är utsedd av Sveriges folkmusik adel kan man säga. Okej. Okay. Och de är nio stycken. Och så alternerar de som de är tre per år. Plus en eh, regional eller lokal representant. Oj Och så vilka, får man ja, en riktig riktiga. riktig på sig. Som man darrar i knäna när man kommer in ja. till dem. Så får man anmäla sig på vårkanten. Och sen på sommaren. Så eh, är det uppspel och det pågår i fyra, fem dagar. Och så får man en tid om kvart, tjugo minuter. Att gå in och spela upp för den här juryn. Och så på kvällen så anslås det på en, ett anslag- de som har fått någonting. Man kan få lite olika saker. Aha, okay, ja okej. Mm. Ja. Vad kan man få? Du kan få ett diplom om du spelar ganska bra och det finns hopp om att det kan bli något. ja okej. Okay, ja. Och så kan du få ett bronsmärke och då tycker Jörgen att ja, inte så pjåkigt. Och så kan du få ett eh, diplom efter brons och då är du ganska nära att bli rikspelman För får du silvermärket okay. sen då är du rikspelman Okej. Okay. Så kan man få guld men det kan du inte spela det till utan du blir utsedd. Ah, Okej, okay. det är liksom bara händer. Ja, det är bara en eller, eller två per år som får ja men du var spännande och du blev rikspelman vilket år nu förra året 2013 2013 mm. så du är lite färsking så här ja. ny på jobbet har oss ja. nå ny på ja. jobbet knappt ja. men du eh, Erik Salström mm. eh, han är en, kan man säga att kan vi skylla honom för att nyckelharpan finns kvar idag ja det tycker jag man kan skylla honom för plus eh, en läromästare till honom som heter August Bolin ja just det för han var verksam då på 20-talet och eh, Innan han fanns så spelade man på en gammal typ av nyckelharpa som både lät illa faktiskt och eh, den var begränsad i tonomfånget. Så August Bolin som var spelman på Skansen, han kunde nästan aldrig vara med för fjolerna spelade i såna tonarter som inte han kunde spela. Nej, okej. Okay, så det härskade han till och så byggde han en kromatisk nyckelharpa. Men du, eh, Erik Salström Ska vi lyssna på ja, när han spelar? Det tycker jag vi gör. Vi, vi, vi lyssnar. Nu, ja. nu, nu ska jag få igång en ny apparat här förstår du. Så att här är ännu mer grejer. Men vi testar. Ja. Ja, <skratt> <skratt> <skratt> <hahaha> ah, det var ju Gör-Brö. Vilket ös. Då, och jag frågade dig vad så är den polska, och du sa: Nej, det här är en. Ja, jag gissar att det är en vals. Ja, du visar, du mm. försöker inte. Du, jag måste berätta för jag skulle berätta för det. Här. Jag har dansat vals en gång och det gjorde jag på mitt bröllop med min kära hustru. Vi fortfarande är fortfarande gifta faktiskt men, men och det filmades och, och det enda man hör det är min morsa som garvar hela tiden så att det, det säger allt om ja, jag sagt det. Mm. det. här var Erik Salström som tillsammans med vad så han heter August August Polin. Ja. August Polin mm. är, är de som. För August Polin han byggde då vad kallar man det för en, en, kromatisk ja, en kromatisk nyckelharpa. Ja. Det går att spela alla tonarter på den. Men du, alltså vi, nu backar vi tillbaka. Förra året så, så kan man väl säga att du nådde någon form av drömmars mål ja, som man precis, ändå att ja, var att tillstå men men, men men klasse hur började du då egentligen? Ja, du, det började egentligen med att eh, min svärfar eh, byggde en nyckelharpa och så blev han som Malli för den där harpan då så han jag tänkte att jag ska alltid visa att jag kan jag också. Så nästa höst då så började en sån här kurs. Okay. Det var hösten 78. Ja oh, men det gick ju som en löp i ja, Sverige det. att man skulle bygga nyckelharper. Ja eller? det gjorde alla tror jag <hå> på den tiden och även jag då. Uh -huh. Men jag hade absolut inga planer på att spela inte för det lät ju förskräckligt tyckte jag. Uh -huh. Men så träffade jag en kille på den där byggkursen och han tyckte att vi måste ju höra hur det låter. Och på den vägen är det. Okay. Och jag fick i samma veva så fick jag en LP-skiva av mina föräldrar med Björn Ståby, en från Dalarna. Ja. Och jag tyckte det lät förskräckligt först, men så kom jag på mig själv att och sitta och trampa takten. Ja, okay, ja. Och då insåg jag att det här ska bli min melodi. Där fastnade du ja. på något sätt. Men jag. alltså, ursäkta mig svärfar, det låter ju inte som att det var något ungdomsbygge precis Nej, då. Nej, nej, Han var ju... Men, men du, alltså hur gammal var du då? Jag var 23. Men det låter ju jättesent att liksom börja lära sig. Men spelar du innan? Ja, jag har på att fuska lite på piano i yngre år. Ja, men, inte jajaja, jajaja, men det går inte igenför. Du nej. har inte liksom trädat igenom kommunala musikskolan med, med någon fjol. Eller något nej, där, nej, jag släppte. akut, det. Ja, vad kul. Började du läsa på då? Alltså, är, är historien viktig inbil med också? Alltså det här sammanhanget, kontexten med ja, men, runt... Det är egentligen där det, det handlar om. Det är ja. det som är det allra intressantaste. Det är jätteroligt att spela, det är inte att ta om annat. Men det allra roligaste är sammanhangen som du säger. Man får lära sig masser historia och allt möjligt, kultur, kulturhistoria. Och du träffar väldigt mycket roliga människor. Ja, alltså alla känns det som original på något sätt. Ja, det Eller? är bara jag själv som är normal ja, egentligen. Hejde. Ja, ja men åker du på så här ja, det och sånt också då. Finns det en fin här i stan som går i början på mars? Upp i Ekbergsparken. Ja, ah, just det. Var det, var det där åker ja, du var med vara med mm. han ja, han gick ju bort här bara för något år ja, sedan. Ja, tror det år sedan. Ah, ja, precis. Ah. Så det stämman hålls på samma dag, det var på hans födelsedag eller runt hans födelsedag. Ja, ah, okej. Okay. Som han instiftade det stämman på. Då. Ah, ja, ja, det, det var åker som liksom. Mm, ja, ah, okay. det. Det ja där ser man. Mm. Okej. Okay. men, men Ja då när, när började det låta bra då? Alltså för jag man, alltså, jag, har ju haft, jag har ju haft Vänner och bröder som har spelat Fjol sådär va mm. Och det är ju inte Nu jag, jag. Det är ju inte sådär Det tar ju alltså, det, det är hög etableringströskel på, <laughs> Från att gå från gnissel till musik <laughs> ja. Jo det är, det är det ju Jag spelade faktiskt då första gången För den här gjorde 1994 Tror jag det var så pass? Ja, och då, då lät det ju förskräckligt men jag fick ett diplom i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Så, så liksom så det var, ja. det var väl då ring inte började... oss, vi i dig. <gör> men, <gör> men kör på grabbar. <gör> <Ja, just. gör> ja, det var väl då som du började vända lite grann. Ja, ah, okej. Okay. Men du allvarligt talat då, 94. Det, men det, det, var inte din, det var inte din förtjänst att du spelade upp utan det var någon som hade anmält dig. Som, ja, har det du talat som var... om det? Ja. Ja. ja. Jo, det stämmer. Jag har alltid sagt att när Zornmärkesuppspelningen kommer till Linköping för den vandrar runt nämligen i Sverige. Ah, okay, Sverige. Ja. När den kommer dit så har jag sagt då ska jag spela upp. Och så gjorde den där 94. Men jag vågar ju inte anmäla mig utan jag, jag lät bli. Ja. Men så frågade han, han som spelar här tillsammans med mig då, om jag hade anmält mig. Det hade jag ju inte. Då ska jag göra det så han. Och gör det sa jag för det visste att det gick ju inte. Nej. Men det gjorde det. Jaha. Så två dagar innan fick jag veta att jag hade en tid. Hur tänkte du då? Jag blev ju livrädd naturligtvis. Ja det är klart. Jag minns att Gert från Rannsäters pojkera i Värmland var med i juryn. Okay. Och han frågade mig om jag var nervös jag minns att jag svarade att tungan kändes som en tung vant i mun. <laughs> <laughs> Lite svårare. Ja. ja. Men samtidigt så, så är det väl rätt, rätt schysst att ha gjort det. För ja. då visste du vad det, vad det var. Ja visst. Ja. Det var det. Sen, spelade, sen gick det ju många, många år. Ja. Så jag spelade upp igen 2007. Okej. Okay. I... Eh, det är i Skåne och då fick jag bronsmärket då. Ah, ja så sen det, så då kände du liksom att ja. Ah. Ja, sen fick jag försöka några gånger och så fick jag silver till somras. Ja. Ah vad kul. Ja. Ah. Du, det det, är en, det här uh, Silvret, för det är ju faktiskt ett, ett uh, silvermärke designat av ja, en av våra största konstnärer. Mm. Det stämmer Andersson. Uh, Anders ja. Därför heter sån mm. Det har ju visst samband. <laughs> ja. Andersson han var ju uh, han var ju en, han var ju en, den tidens superstar. Mm. Han var ju uh, enormt framgångsrik som porträttmålare i USA det var ju där han gjorde sin förmögenhet egentligen mm. men han vurmade ju väldigt mycket för det här romantiska och folkloristiska och det nationella tror man knappt säger, men då var det. var det ju liksom med andra eh, så att och det är ett jättevackert, det är ett jättevackert märke mm. oh, det är en fjol och ett horn och en pipa på Aha. Jättefint. Ja. När har man det då? Det har du det i ett bankfack? i för ofta. Jag jävligt. brukar ha den när, när jag vill gränsa lite grann. Ja. Jag, jag kunde ha tagit med det idag. Du har hållit upp fram. femte. Ja, det mikrofon. hade varit, det hade hade varit jättespännande. Mm. Men du har tagit med dig något annat idag som är mycket, mycket viktigare mm. egentligen. Det är, ju, det är ju ditt verktyg. Ja. Det är nyckelharpan. Du vet du vad vi gör. Jag tror, Claes, att du plockar fram den och så lyssnar vi på. Nu, pols, nu ska vi lyssna på en polska Jaha. nu ska vi lyssna på Örebro-polskan ja, som Erik och, Salström har gjort och han har, och fast här, här är Puma som lirar Jaha. vad är det för någon, det, är det också någon... Ja, jag vill påstå att det är en av de allra, allra största vi har i folkmusik idag han är enormt skicklig och han, är, han är ju elev till Erik Salström kan okay. man säga, och traditionsbärare och han har sons märke guld. Det du. Så han, den har de letat upp och sagt ja. Tjena Peter Puma ja. Hedlund. Ja. Här får du ett simboja guld. Eller, ja, eller vad det nu heter. Ja. Ja, vad häftigt. Ja. Örebro-polskan kommer här och sen ska vi lyssna på eh, Nyckelharpa live. Yes. Vi <laughs> Ja, det där var Örebro polska. Det där var en polska klass så att du vet. Ja, det var bra att heta. Jag funderar mycket på det. <laughs> du du uh, nu, nu förstår ni, ni lyssnar på Frihet för alla morgontid i radio som på Hits FM 97 på med Janne Holmbom och Clas Göran Olsson, Klasse Olsson, i gäst i studion. Och nu har du plockat fram ja alltså vilken skönhet. Det ser ut som ett skepp. Ja, det, Eller hur? det är otroligt. Det, det, alltså, det är ju, detta är ju en nyckelharpa ja. och, och många har säkert sett det på bild Och sådär mm. om, om man skulle försöka beskriva det Vad, alltså, vad, vad, vad är det egentligen Klass, Hur ser det ut Ja Den brukar kallas ibland för upplandsgitarr gitarr Beroende på att den är väldigt vanlig Eller var väldigt vanlig i Uppland ja. Och är fortfarande i för sig Men den finns ju även på andra ställen Ja, just. Det. Och den är egentligen en korsning kan man säga Mellan piano och eh, fiol Jaha, okej okay. ja. Och alltså, så, och lite så så fiolen ser jag, där, där, Du håller ju en sån här stråkig hög mm. i höger våffla ja. Och sen är det en jäkla massa strängar, hur många strängar är det? 16. 16 strängar. Ja, en det. för varje månad. Ja. <laughs> ja. ja. ja. ja. ja. och ser ja. Och, sen, och sen och och den är den är den är, den är... Vad, vad, vad är det för träslag? Ja, det är huvudsak gran. huvudsak gran. Däremot, spelmekaniken brukar vara gjord av ett hårdare träslag som bok eller en ah, okej. Okay. Och sen är den betsad, ah. mörkbetsad. Ja. Så det, det är lite samma mahongnyfärgad ja, nästan va? Det ja. Och sen då, upp på halsen, säger man det. Eller, ja. eller vad det på kroppen. Mm. Så, så är det en massa sådana här... Ja, oh, vad ska man sedan se ut som? golfpeggar i trä? Ja, lite så. Som du liksom trycker inåt och då vad händer när man trycker på en sån då? Och ja, då kortas strängen Var, varje sån här golfpegg har en ytterligare pigg på sig okay. som går mot strängen då. Så det, så det är banden på något ja, sätt precis. Om man jämför med, med, med en gitarr ja, då. Okay. Oh, häftigt. Ah. Och häftigt. Ja. det är 12 spelsträngar. Eller förlåt, det är resonanssträngar. Okay. de sjunger med det så att bordun instrument. okej. Okay. Ja så, att, ja, också, ja, så de svänger med ja, alltså. de är normalt sett stämda en en resonanssträng för varje ton ja. i skalan. Då. Men du, eh, vad, jag är ju lite sådär nyfiken. Vad, vad kostar en sån där? Ja, vad kostar en, om jag skulle, få, om jag, vad skulle ja, Du skulle förmodligen aldrig sälja den till mig, men, <laughs> men, <laughs> men, men säg att du skulle behöva sälja den vad, vad, vad tror du att du skulle kunna få för den, ja, den, den här Just det här exemplaret det blir jättedyrt, för det har det en det? fin historia, men däremot ja, okay. om du åker till han som har byggt den här, som heter Sören Åker. Han ja. bor i Hållnäs i Uppland. Då skulle jag tro att du får ge 35-40 000. Åh, mm. ja. Det är ju som en Nissan Micra. Nej, det vet jag inte. Det finns för begagnad Nissan Micra. Det gör det säkert. Ja, den har en särskild historia, men den var lång, så du. Ja, den är ganska lång. Kan vi någonting... Ja, väldigt kort och den, den är byggd 1998. Okej, så har det är en ganska ny folkost. Ja, på det viset. Ja. Det. Men, men då hade inte jag den, utan det var en, en kille som hette, eller kallades Pedro, som köpte den där. Jag fick provspela en sommar 1998 och blev jätteförtjust i den. Okay. hade kontakten i alla år. Han var född 1922. Okay. Och sen började han beklaga sig över att han hann inte är Liksom, orkar inte stämma och sådär. Nä. Så att jag sa att du får väl sälja harpan till mig, men det ville han ju inte. Nä, nä. Men sen påsken 2006 så ringde han och berättade att han var sjuk. Okej. Okay. Då ville han sälja harpan till mig. <gå> och då köpte jag den. Också. Ja, okej. Okay. Den ah, gick han bort sen ett halvår senare. Ja, jag ah. men, men det är ju fantastiskt. Men hans, hans instrument lever vidare då? Mm. I, i, i dina fingrar och ja. dina händer. Ja. Klasse, nu måste vi lyssna lite. Vad, vad, några toner, vad bjuder ja, du på för något Jag bara en liten då. Ja, absolut. Vi kan ta en sån här polska för fast den är lite annan typ av polska. Spännande. Ja, den brukar kallas urpolskan. Där ser man. När sa så, du att du började spela? Harpa? Ja. 79. Ja, men det, men det är några timmar där. Jag har lagt många. ner några timmar på. Ja, många timmar. Fan, vänta, ta, ta, ta, ta, vänta jag, måste ta, jag måste ta ett kort. Eh, vad gör vi nu? Vi lyssnar på, vi, vi lyssnar på uh, Gladan. Ja, Va? det passar bra. Baw, så ska jag ta ett kort under tiden. Här. Och så ska vi se om vi får tag i vår utrikeskorrespondent också. Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Oj, oj, oj. Alltså, här är, det, här är det verkligen ös just nu. Ha, vilken... Först vilken uh, med vad ur vad sa du, Klas? Uh, ur, Urpolskan, urpolskan, ja. urpolskan. Uh, med Klas Göran Olsson, riksspelman gäst här i Fredagsfrallan. Och sen Benny Anderssons orkester med Gladan. Ja. Ja man såg, man kände hur fågen flög där ja, men. Eller hur, va? Ja, men. En annan fågel som sitter still på sin pinne ute i den stora världen Det är väl vår utrikeskorrespondent I den stora världen utanför 50 skyltarna God morgon Anders Jakobsson i Mjölby God morgon, god morgon Hur står det till? Sär, Tack, sista, det, är sista bra, dagen. det är bra, det är bra är det, det Ja, men du ja. har ett dåligt batteri i mobilen såg jag. Ja, ja. <laughs> jag kom på det tidigt i morse och har bara hunnit landa än. Ja. Men det finns ju reserver. Ja, vi, nu ringer vi på en sån här landlina som det heter. Ja. Sådär, va? Det, är, det är ju det, häftigt. Det är det... en sån här kopparlina. <laughs> ja, det är det. Ja, precis Ja, precis. Men eh, man kan ju vara glad att man inte var tvungen att ringa igenom Boksåns kommuns växel. Ja, jag har sett att det har uppstått problem där. Ja. Här. Det är sånt som man kanske kan ägna sig åt och träta om i budgettider. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det känns, som att, det känns som att Syrien kommer väldigt långt bort. När en sån fråga blir nästan krigsrubrik i korrespondenten. Det kan man väl gott säga, ja. ja. Det är ett S litet annat perspektiv. Så till hela Bokshoms befolkning sjunger jag nu. Växeln, hallå, hallå, hallå. Nej, nej, nu ska vi försöka ta reda på har det hänt någonting ute i den stora världen, Jakob? Ja, jag försöker ju sätta igång eh, saker att det ska hända här. Och eh, Jag är en rätt tråkig typ så jag funderar ju lite på hur ja, regioner och, och, och kommuner ska, ska organisera sig i framtiden. Och, ja. Jag tycker ju att de här små kommunerna. Boksholm, Ödeshög, Vastena och Kinda, de är lite för små för att vara livskraftiga i flattiden. Men Ydre tycker du funkar eller? Ydre är grundiga bort. <skratt> <skratt> Idra hör ju, ja de hänger ju som på en tarm där i Östergötland i ja, idrottsamma. Ja. Så tillhör man ju Smålands idrottsförbund då lite som Ja den. och tittar man på arbetsmarknadsregion så är de ju en arbetsmarknadsregion tillsammans med Nej, ja, Jag ju brukar ju vara lite elak och säga ibland att när jag har varit i Österby så är det, så känns det som Twin Peaks. <laughs> När man går ur bilen på var den är, Storgå Storgatan eller vad det heter, så känner man, ser man inte en människa men man känner blickarna i nacken. <skratt> ja, ska vi få... Jo, men du hade lite tankar då. <skratt> ja, jag, jag satte mig här och, och ritade om kartan. Ja, för att just det. Stel. Ja, jag såg det. Mm. Uh, och då uh, jag är jag ju så jävla fräck, uh, så... <skratt> Jag sätter jag i Mjölby centrum och så snår jag åt med både Vastena och Tranos och ödesök. Eh, ja, jag tycker det är en stark konstellation där och för min del så, så får man gärna placera kommuncentrum i, i Tranos. Mm. Ja, med den golfbanan så. Mm. Ja, ja, ja, just det här, det var okej. Okay. Ja, nej, just, det här nej. är ju naturligtvis lite på skämt och lite fel ordning kommer det eftersom regionfrågan inte är löst. Nej. I Skåne och Västra Götaland gick det bra att lösa regionfrågan, men det är ju ingen som vill dansa tango med Östergötland. Ingen nej. i Jönköping och nej. ingen i Kalmarlän. Men någonting måste nog hända tror jag på sikt. Jag, jag, satt, jag är ju också en ganska konstig människa. Jag har sagt och läst en rapport som SCB har tagit fram åt TCO. Och som gäller hur det kommer se ut fram till 2030. Med befolkningsutveckling och eh, människor arbete och sådana saker. Och eh, faktum är att då har man gjort lite regionindelningar. Och en av de regionindelningar man har gjort är Småland och Öarna. Yeah. Och man konstaterar Helt enkelt att det, kom, det blir lite som Norrlands inland Man tappar befolkning Och, mm. och, och, och det är faktiskt så att de, Om det inte vore för de utlandsfödda mm. Så skulle man rasa i befolkning mm. Så, att, mm. så att det, det, är, det är ganska bekymmersamt För för framtiden. Man behöver nog hitta på saker. Klar. Jag tyckte det var rätt intressant det Anders Villanders sa när han och Arne Larsson var och gästade dig för något år sedan. Ja. Eller kanske ännu längre. Ja. Han sa att vi sitter ju här i småkommunerna och utbildar ungdomar för dyra pengar. Och, var, och där som sedan flyttar till storstäderna. Ja, Sverige. Och det är ju en rätt otacksam sits va? Ja. Och någonting måste väl göras för att så att säga vända på den här trenden för att kraven på vård, skola omsorg den ökar ju i framtiden med framförallt då vården med en åldrande Aha. befolkning. All ja. ja, Det där är stora frågor. Alltså. Och, och, vet, vi har ju en rikspelman här och, och, och ibland kan man känna så här att att storstadsborna, och då läs äh, de i Stockholm och i Göteborg egentligen, för ja. man vet jag inte om jag ens, ens men men Stockholm och Göteborg, de, de ser oss som en jätte jättestaddymisk ansen. Så det klassar du kanske då får jättemycket jobb i framtiden. liksom att, att vi kommer vara ett stort friluftsmuseum, och så ska vi stå i Knätofs där och Niga och dansa. Ja. ja, men det är alltså lite så är det. Ja, lite apa som apa. Ja, ja, eller hur? Mm. Ja, ja, det är... Den risken, risken finns ju faktiskt. Ja men vi hade ju ett case här i Tranås för, för något, något, ett par år sedan där man hindrade, eh, obstruerade en, en utvecklingsprocess där man skulle bygga bostäder. Ja, eh, och, och det det, det ja, var det ju, Och det var ju en sommarboende. Han ville ju inte bli störd de tre veckor han passade på att bo här. Va? Nej. Var, utan, utan låt det vara så att... Det, det är svårt att driva utveckling också. Men, men, men, ja, jag håller med dig. En kommun, fast jag har en annan kommunindelning än vad du har. Ja, uh, du, du vill ju ja. samla kommunerna runt Zomen. Ja, precis. Ja, varför inte? Det, för jag tror man måste sticka ut också. Man måste ha ett annat erbjudande. Alltså, Mjölby, vad, vad har Mjölby att erbjuda? En kommunaliserad badhall och en potatis i sin rondell. Jakobsson, kommer igen. <laughs> Ja, golfbanan i och för sig då va? En golfbanan? Nej. Så, ja, så. Eh, vi, får, vi, kan säga, vi kan väl låta det som en kammalt Vi har två väldigt starka företag i, i BT, ja, eller Toyota och, och, och, och Väderstadverken. Ja, det har ni. Mm. Det, det, det, och, och... För att direktör på Väderstadverken förresten. Nej, fanns det något, något jobb där eller? Ja, de hade något jobb högst upp där i toppen. Jaha, ja. tänkte jag skulle passa dig. Ja. Men jag tror inte de pröjsar så bra. Nej, nej du ett Familjeföretag. Ja. <här> ja, och du vet att gå på Väderstaverken och gå där och harva. <här> <här> ja, ja. <här> och där satt det, det bara för dagens program. Nej, <här> <här> Både väderstadverken och, och Toyota är ju två fantastiskt viktiga och välskötta företag. Inte minst väderstadverken. Det är mycket imponerande. Så att vi nu har vi ordnat det också så nu kan jag söka jobb där igen. Ja, nu har vi återställt relationerna. Men, men jag skulle vilja testa en annan tanke på dig här. Ja, prova. Uh, varför ska den här länsindelningen från uh, Oxenstiernas 1600-tal ligga fast för tid och evighet? Ja. Ja, jag kan ju säga att Boksholmarna har väl mer gemensamt med Tranos och Ö eller ja, Ödesöksborna med hemma man ha med Norrköping i andra ändarna av länet. Ja, ja, visst. Nej men alltså, hade man, hade man haft det politiska modet i, i Jönköpings län så hade vi nu från den första januari 2015 varit en region tillsammans med Östergötland och då hade vi varit en speaking partner. Nu är mm. vi ju inte det. Alltså det Nej. Det, alltså det här... Det, det, ja regionfrågan skulle vi kunna prata om hur mycket som helst. Alltså man har gjort, det, man har gjort vetenskap till en bedömning Man behöver ha ja. minst en halv miljon för att man ska få regionala äh, äh, effekter. Ja, ja. Och 330 000 eller vad man är i Jönköpings län. Det, det räcker inte. Nej, nej. Men du vet, man var ju livrädd och, ja. att det skulle hända någonting med sjukhuset och, och för att inte prata om den här högskolan och allt, vet du, man kände sig hotad. Och jag vet att Linköping och Jönköpings kommun satt ju till och med i bilaterala samtal för att försöka mm. hitta lösningar framåt. Så att jag, Linköping försökte ju verkligen. Men, du, men däremot, Lasse Stjärna i Norrköping, har han lite annat att tänka på just nu? Ja, han fick ett annat uppdrag där, ja. mm. Så att han, det, sen, sen har det varit väldigt mörka dagar Även i, i Norrköping här med ja. företagsnedläggningar Precis som det har varit här i Tranås också det, ja. oh, det, är, det, är in, det är inte kul när man läser de här rubrikerna du, Ni har lyssnat på Anders Jakobsson Våran utrikeskorrespondent som sitter och spanar Men framförallt Man kan ju lyssna på han, han är lite gnällig och sådär, Men, men, men framförallt ska man läsa Jakobsson Tala nu om vad man kan läsa Och det du skriver Anders med Jakob vid tangentbordet tangentbordet <skratt> ja, ja, Den är kort och fin. Den, <skratt> den är kort och fin. Den är rubrikvänlig. <skratt> Men nu kan jag ju inte ändra den, den Nej, när jag får någon maktad för att hjälp av dig här. Nej det går ju inte. Hur skulle det se ut? Vet du? Det är ett inarbetat varumärke. Vi, Aha, vi kanske jag i lite. <skratt> vid tangentbordet med Jakob vid tangent, Vad heter det? med Jakob vid tangentbordet Ja. Herregud. Du Anders ha en riktigt skön dag sista januari och snart kommer våren. Sköt om dig så hörs vi. Ja, då. tack detsamma. Ha det bra. Hej. Hej då. all the I Times we used to share Summer nights and summer beaches Flowing into fall That's all I can remember And I'll realize I loved you most of all That's all I can remember All that I recall med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Punni eh, välkomna tillbaka till Fredags för alla Radio Talkshow radiotalkshow på Hits FM 97, 8, Som en byggd. Eh, och gäst Claes Göran Olsson riksgällman. Du vad var det? vi spelade någonting som hette All I Can Remember of the Sea jag vet mm. inte mycket av det som gick ner För jag tror att jag hade varit och dragit på något reglage borta. Ja Men. det var ju synd Vänta ja. vi gör här. Vi lyssnar en gång till på den där rackaren mm. Så den kommer in Nu har jag i alla fall det Alltså det här är, jag, jag drar ner lite okay, jag Tore, va, Vad är det här Vad är det här för någonting ja, det, är, det, är det är inte folkmusik är det, Ja jag, att... de kallar sig själva faktiskt för folk. För de sjunger folklåtar okay. De är från Australien Ja, ah, okej okay. Med fyra stycken Och de började spela ihop 62, 63 någonstans ah. Och jag lyssnade på den här när jag växte upp Men det berättar du inte för någon Nej, det var ju inget tufft Det skulle vara Rolling Stones och ah. sådana saker ah. Men sen eh, har jag lyssnat på dem på senare år Via Spotify och så ah. Och det väcker mycket fina minnen framför det Ja, ah, det gör det Ja va? ah. ah. Det var en tjej som sjunger som heter Judith Durham Hon var 20 års ålder när jag började lyssna Ja ah. 70 Ja ah. Ja. de spelar ihop fortfarande. Ja, men det är det är... det är fräckt. Mm. Du, på tal om... Nu, nu ska vi se. Nu, nu tonar vi ner där, så där. Nu, så, nu är det bara du och jag. Och ja, bra. Så. <laughs> men du, på tal om att spela ihop. Mm. Ehm, Filidur, finns det någonting som heter? där Ja. Vad är det för något? Berätta. Ja, det är en jättefin folkmusikorkester. Med säte runt Linköping. Då, och jag har förmånen att spela med. Okej. Okay. Och vi är ett antal... Killar är gubbar då. Ja. Som har hållit ihop ganska länge. Vi har nog spelat ihop sedan. Ja delar av oss sedan 80-talet. Tidigt 80-tal. Okej. Okay. Om vi spelar här på gitarr och dragspel. Och, och kontrabas och lite annat krafts. Ja. Och så åker vi runt och spelar till dans. Och till folk som vill lyssna om det. Nu finns några sådana. Ja, ja, ja. Förra året var vi i Tranås i Folkets hus. Och spelade på ett folkdansdistriktets 90-årskalas. kalas. Och Aha. Då fick vi förtroendet att spela där. Det var jätteroligt. Ja var kul. Mm. Är, är, är, är det en lös konstellation eller är det, en, en, en, en, en, det är samma gubbar? Ja, det, är eller? Samma gubbar. Ja. Det, är, det är inte sådär som Aston Reimers rivaler att det glider in Nej. några människor. Alltså, nu. Nej, här glider det inte överhuvudtaget. <laughs> e, Bergfast. Okay. Ja. Men e, f, är, ni, är ni ute mycket spelare. eller Ja, det är, det är lite olika. Somliga tider så är det inte så mycket men sen kan det köra ihop sig bland så vi får dela på så Ja, ah, okay. på två ställen samtidigt. Ah, ja Så pass. Så det är lite olika. Men du, eh, hur mycket av din lediga tid går åt till, till eh, spelande? Ja, det är väldigt mycket. Så repar du varje dag eller? Ja, det går, jag tar nog i harpan varje dag, det tror jag. Det gör du, ja. ja. det tror jag. Sen ja. kan det bli mer eller mindre. då, men, men det går nog inte många dagar när jag inte spelar alls. Men det, men det betyder ju att du är i Dalarna var varenda sommar då, eller? Ja, det blir nog mer Uppland. Ja, det är alltså, Nyckelharpan ja. är Uppland på något ja, sätt, va? Vad va är, va är liksom Vad är Nyckelharps mecka någonstans då? Ja, det, är ju, det är ju i norra Uppland, kan man säga. Runt Österbybruk och ah, okay. Tobbo. I Tobo finns det ju ett, någonting som kallas för Erik Salströms institutet. Ah, okay. ett, ett folkmusikinstitut som bildades eh, till Erik Salströms minnen när han dog 1986. Ah, Okej. Okay. Och där, där utbildar man mycket ungdomar då i folkmusik och folkdans och instrumentbygge. Ja. Och det var där eh, så gick i somras. Ja. Oh, och där oj, jag fick oj, mitt silver vad så var häftigt, jag liksom, det, det var ju liksom mm. att ja, Verkligen, det var fullt fyllt med symbolik. Ja. Men du, hur är återväxten då? Är det bara så gamla stötar som du? Eller? <laughs> ja, det, det är ju det är ganska mycket sådana här gråhårskillar som ja. där är. Men, men det kommer mycket ungdomar också. Inte minst genom Salströmsinstitutet. Ja, okay. Det finns väldigt mycket skickliga unga, unga människor. Ja, okay. Väldigt tekniskt drivna och så. Men, men om, man, om man frågar sig om din, din, den där harpan som du byggde själv. Då, mm. vad, vad tog den vägen då? <laughs> ja, den, den, första, den ligger faktiskt i ett förråd som jag hyr i Boxholm. Säger på stor gatan <laughs> ja, så asså ja hur den? är inte spelbar eller? Jo då, jo då. Ja. Men, men du vet man får högre krav ah, för okej, efter åren ja, ja. men, men men köpte man som en byggsats då så byggde man eller, eller såg man gick du ut i skogen ja, hög ja. <laughs> Nej jag köpte en, en det var färdig, färdiga virkesbitar som var lagom stora kan man säga Ja ah, okej okay, men så är man ändå liksom sågningen ja, och allting då så. Ja joda. Ja, Ett förråd. Den borde ju nu, den borde ju sitta på väggen hemma eller något sånt där, Ja, alltså. nej men jag har byggt fler sen dess och de, alltså, de har, jag har de, byggt fler alltså. Ja, och de spelar jag på en delar av dem Okej. Okay. Men, ja. men man kan väl bara lida på i annat än? Ja, jag har försökt att göra på flera men det är svårt. <laughs> jag tror man måste ha guldmärket för att kunna ja. göra det. Men äh, noter och så läser du det då, eller, eller fast väldigt dåligt måste jag det känna. Ja. Men jag kan knöra ut låtarna den vägen. Ja men mycket på hör också ja, det blir ju då. så att man man liksom lyssnar och såna mm. så mm. ja det var, det var ju fantastiskt roligt att se bara verk eller instrumentet jag säger verktyget mm. men det, jag det är på något man man var enormt vackert. Och 35 000 vet du. Mm. Så att vi har ju ringt in ABAB och alla mm. de här står ju nu och skydda kåkarna <laughs> här. Vad va, va händer, va händer under året här nu då? Det, har, du, har du liksom börjat boka in spelmanstämmer och sådär? Ja, det, det blir ju exempelvis den här för stämman som jag pratade om. Ja, just det. När går den, då? den, den går, då? Jag vet inte exakt datum men jag tror att det är 3 mars. Okej, okay, ja, så det är så pass ja, tidigt. Det ja. då. Gud vad kallt! Ja, och så men... är ni, sitter ni uppe på ambiskådan där också. Ja, men där inomhus är det varmt det är en fin brasa som brinner. Ja, ja, då, ja, Det är riktigt trevligt. Men du, det måste vara otygt när det är sånt här väder. Du måste ju stämma om sig hela tiden. Ja, det gör det eller? det. Har du helt rätt i. Det och det är, är så många strängare där. Ja, ja. Det är helt. Så är en som lira fiolen har ju liksom varit snackar han om han han, han fyra stänga. Ja, ja, det är ingenting. Det är inget. Nej. Men men äh, har du stämmaapparat eller eller du har. Ja, nej, jag har en apparat. Det har du också. Ja. För det måste ju vara görsvårt. Ja, det är knöligt. Ja. Så mycket tid. Ja. Men man, man, man, man, man knäpper aldrig. Alltså det, det är hela tiden stråkan. Ja, inte, det, det. det förekommer nog att någon, någon har knäppt någonting någon gång. Det gör det säkert. Men normalt sett är det ju stråken. Men du, om jag säger Åsa Jinder. Ja. För det tror jag liksom... Åsa Ginder, hon är väl den som har gett på ett ansikte. Jag vet inte vad jag kan säga så. <laughs> jag vet inte vem som ska bli förelämpad. Nyckelharpan eller Åsa. Men, men, men, men hon har ju, hon, har ju hon, hon är väl kanske den mest kända ja. nyckelharpspelaren. Ja, det vill jag påstå. Men det behöver ju inte betyda att hon kanske är den som borde vara mest känd. Uh, finns det någon annan som du tycker så är ja, Den, ja, det där. är som han vi spelar förut. Peter ah, Puma. Puma okay, ja, ah. Han är nog nummer ett faktiskt. Ah. Han är riktigt, riktigt duktig. Ah. Men det finns många fler. Ah. Det gör det. Åsa är... Jinder är duktig. Det ska man ha klart för sig. Ah. Jag tänkte vi skulle lyssna på några toner utav henne. Ah. Hon spelar ju som, som uh, korist. Så uh, är det ju en julsång- som har, som egentligen inte är, ja, det är väl egentligen inte en julsång egentligen. Den är väl skriven av en av Moreus ah. eh, Och sen skrev Py Bäckman en julaktig text till den. Så mm. den, har, den sjungs mycket på julkonserter. Mm. Koppången. Vi lyssnar mm. några toner. Sen ska vi spela Pest eller Coolerah. Alltså, Välar är det i varje fall ja, Vad sa du? Du sa Åsa Jinders pappa Spelar nyckelharpa också eller? Ja han är inte Kurt Jinder han, okay. är, han är också riksspelman okay. ja. Men han han, uh, han spelar inte på samma typ av harpa som du spelar Nej han spelar normalt sett inte på en kromatisk Utan på en, jag tror en så kallad Silverbas harpa han spelar okay. Den gamla typen Ja den där som man inte fick spela med någon annan mm. Det är den sånt som, så. de, som de som vill vara ensamma Väljer att <laughs> bli en sån Ja man kom ja. instrumentet Ja, verkligen. Ja. Vi låter den där koppången ligga och bubbla i bakgrunden? Det var ja. rätt vackert faktiskt. Ja, det är du, du klasser vet du idag faktiskt 1972 så dog eh, Fritjof Nilsson Piraten. Eh, och Piraten, han var ju faktiskt verksam här i Tranås under ja, ja. tio års tid. Mm. Och det intressanta för er lyssnare, det är att Piraten lever ju. Jaha, eh, tänker ni. Nej, han dog ju 72 sa alltså. du. Jo, det gjorde han. Men om man går stadsvandringarna här i Tranos eh, med eh, guiding så kommer man faktiskt att få möta Fritsjof Nilsson piraten. Så håll utkik efter det och, och titta gå in på Somebygdpunkta.se och se när det är dags för nästa stadsvandring så får ni träffa piraten som jag var den storbands grav där han äntligen han hade förvanat alltid komma för sent men han dog verkligen den dagen eller något där var det? ja precis och idag, faktiskt 1967, så var det en märkesdag för då. Skogården. Eh, kommer ni ihåg, Gustav Jonsson hette han var. Det Jonsson eller Jonsson? Gustav Jonsson tror jag. Eh, nu ett eh, skågårdan. Eh, han myntade begreppet som vi använder idag ganska ofta. Sociala arvet. så han menade på att det, vi människor också har ett socialt arv, så alltså har vi haft det tasket. Eh, hemförhållanden och så, så, så får vi en ryggsäck. Det var 1967, så innan dess fanns inte det här. Utan då tänkte man, ja, ah, det är som det är. Det är, no det är något fel i pallet på det, eller vad det nu kan vara för någonting. Men det sociala arvet det är också viktigt. Ja, nu ska vi lägga på eh, en jingle, tänkte jag. Men det har jag inga kvar, så jag. nu gör vi så här istället. Nu så här. Nu ska vi spela höst eller det coola. Det, det här är fantastiskt. Nu kan du vinna en... en, en, en nu ska vi tävla, Claes. Ja. Nu, nu, nu, nu kan du vinna en hel kasse fylld med ära ja. ifrån bra musik. Ja. Så fick äh, Axfors lite reklam där också ja, och Det är nämligen så här, Det är fem omgångar och du ska välja något av det och, och, och, och antingen är det rätt Eller så är det fel och det är en bedömningssport Och jag är domare, jag älskar den här Det är därför jag tycker det är så fantastiskt. det är väldigt rörigt, men, men vi börjar med morgon eller kväll Kväll Ja så är du kvällsmänniska kväll. Ja alla gånger, för att inte säga natt Ja så är det så ja. Typisk musiker Ja, kanske det. Ja. Men nu, det blir ingen poäng. Det här är en morgontid i Radiotalkshow så att det torskt på er. <laughs> ja. och, och den här då. Polska eller vals? Äh, vals tror jag. Ja, det måste du förklara varför. Ja, jag tycker att om man får höra en riktigt fin vals som det vi hörde i början här. Där är det sån, sånt gung i den. Okej, okay, ja. Ja, jag tycker om det. Ja, Ja, du, du, du fick poäng, fast du fick det på motivationen. Mm, att det är gung i vals. Mm. Ja, det, ja, jag, ska, jag ska suga på den. Mm. Jag funderar på om du drog en vals där nu. Mm. Äh, okay. ja. Eh, ja, den här vet jag vad du ska svara på. Eh, vinter eller sommar? Ja, det är vinter. Ja, det får du inga poäng för. Jag avskyr ja, vintern. Ja. Usch! <laughs> uff, <Ja>. uff, försvinn! <laughs> det verkligen med snö. Snö, det finns ju de som har det som affärsidé. Åk dit! Ja. Ta bort det härifrån ja. Ja. Ja, ja. Nej men du får inte men, men, nej, du, får, nej, du, får, du får faktiskt inte på en för det nej. Men du, dragspel eller munspel? Munspel, nej, och tänk, nej det, tänk, men, du, det, har... det var svårt att svara på För det beror på lite Det beror vem, på vem som har dragspelet på magen Aha. Men jag säger dragspel i alla fall Fast du sa munspel från början? Ja, men det var eh, fel okay, säkert ja. men, och, och, och då kan du träffa dina kollegor i Filidur också Utan att skämmas Ja, det var ju det jag kom på va <laughs> Ja. Vad heter han som spelar dragspel? Han heter Christer Andersson. Christer Andersson. Du, du hörde Christer, det är ju skönt mm. för dig. då. då va? Men du må, må, spelar ju inte dumt. I Nej, det fint. Det var Sten Broman som sa att han, han ville ha en sån stereo eller radioapparat med dragspelsfilter så, ja, att, det. så att det tystnade. Han, det, ja, ja. Men du ska veta att Sten Broman eh, uttalas som Erik Salström ja. och sa att han är en mästare. Alltså, mm. Där ser man mm. och du, äh, du, du, du, du, du får rätt för det Du är ja. jättenära nu du, Om du svarar rätt på sista så, så vinner du den här kassan ja, med ja, det här Blåvik Eller Linköping Ja det är Blåvik Claes <laughs> <laughs> Klas Göran Klasse Olsson Riksspelman Stort tack för att du tog av din tid Och besökte oss på fredags för alla. Mm. Mm, tack för ja. att du fick komma hit, det var jätteroligt och, Kör försiktigt nu på, för, för vägarna är ingen roliga Nej. Och vi avslutar som vanligt med ett ord för dagen. Och det är det självaste Louis Armstrong som står för det här. All musik är folkmusik. Jag har aldrig hört någon häst sjunga. Sköt om er, så hörs vi. Ha det bra. Hej! Fredagslallan med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM. Hits FM.